Então, você veja, em face disso o poder das discussões ideológicas é quase nulo porque você está tentando falar, vamos dizer, com a consciência intelectual do indivíduo, é ela que você está se dirigindo após que toda a imaginação dela já está moldada em sentido contrário e ela não vai poder abdicar dessa imaginação mesmo que você já convença é, você me demonstrou que isso é assim, assim, mas eu continuo vendo da outra maneira Hum? Estão entendendo como é que se faz guerra cultural? Não é com propaganda ideológica, gente. Não é com doutrinação. É com o trabalho da imaginação. Não é isso? Então, veja, o poder da imaginação sobre um ser humano é tal que a imaginação domina a vontade em 100% Você só pode querer aquilo que você imagina. Então, vamos supor, você chega num restaurante Num país estrangeiro, está na Hungria E pede um cardápio O nego te mostra um cardápio húngaro O que, que o senhor quer aqui? Fala, não tem a menor ideia Hã? Eu não consigo imaginar O que são esses pratos Não imagino a forma deles, o gosto deles tá? Não, pode, não posso escolher Hã? Então, se o negro trouxer um, um cardápio Já com fotografias, bom, já melhorou Então você vai escolher dentro do leque daquilo que você imagina. Não é isso? Então, vamos definir de uma vez por todas. A guerra cultural é uma guerra pela conquista da imaginação. Não é da adesão política, não é da ideologia, não é nada, nada, nada, nada disso. Então, nesse sentido, se vocês querem entender como é que a coisa funciona, vocês comecem a investigar pequenas mudanças na esfera das imagens. E o outro dia citei o caso das notas, das cédulas brasileiras. Quando tiraram os, os heróis nacionais, supondo que fossem heróis, de fato, mesmo que fossem falsos heróis, não tem importância, eram considerados como reais, e colocaram imagens de bichos. O que, que é isso aí? A dissolução de uma cultura nacionalista e a introdução de uma cultura ecológica. Isto tem muito mais importância do que qualquer doutrinação feita nas escolas. É? Por quê? Isso passa ao largo das convicções políticas, passa ao largo da discussão ideológica, e se emprega, emprega diretamente na imaginação. Estão entendendo? Como foi, por exemplo, que a cultura animalista se espalhou pelo mundo? hum foi através de doutrinação, de pregação ideológica, ou de como filmes como aquele filme do francês, esqueci o nome do cara, O Urso. Hum? Não é o John Bourne, não, não, é um francês que fez. Fez nos Estados Unidos, mas é um francês. Em que um pobre ursinho, a mãe dele morre, ele fica desgarrado e no fim ele encontra um ursão que o protege do malvado caçador. Hum? Isso se tornou uma coisa tão natural para as pessoas, mas tão, tão, tão, tão, tão natural, que sem jamais ter ouvido um discurso animalista. Todas elas são animalistas. Porque esta é a imagem. É aí que você conquista as pessoas. Do mesmo modo, quando nos Estados Unidos, o John Howard Lawson, o, o diretor da Escola de Roteiristas de Hollywood, que era um homem da KGB, que estava formando a mentalidade dos roteiristas nos anos 40 e 50, ele instruía os camaradas e de... nós não vamos fazer filmes comunistas. Não, vamos fazer filme comum para o povo em geral, mas no meio você vai ter uma mensagem comunista. Por quê? Porque esta vai se impregnar no subconsciente das pessoas. Não é no não é que elas vão aderir, não, elas vão simplesmente se acostumar a pensar assim. Isso remete às experiências do famoso psicólogo Otto Pössler, que era... O guru, amigo, protetor e guru do Victor Frankl, de Otto Persler fez uma pesquisa fundamental, onde ele projetava numa tela certas imagens que eram padrões de pontinhos, né, durante um certo tempo. E no meio dessas ele intercarava outras que ficavam na tela por uma fração infinitesimal de segundo. Ou seja, a pessoa não via aquilo. E no dia seguinte, ele entrevistava as pessoas para ver quais as imagens que eles recordavam. Maciçamente, eles recordavam daquelas que eles não tinham visto. As outras pessoas apagavam na memória, mas aquela ficava. Então, isso quer dizer que quanto menos perceptível é a mensagem, mais profundamente ela se impregna. Não na esfera das crenças, evidentemente, mas na esfera do quê? Dos reflexos condicionados. Então... Isto é um exercício que vocês podem fazer, vocês tentarem rastrear na formação do seu imaginário. Quais desses elementos se impregnaram em vocês? É um trabalho difícil porque é quase uma psicanálise. Mas se existe uma coisa que vale a pena fazer, é isso, porque isso é tremendamente libertador. De quando que eu aprendi a ser atraído por certas imagens em vez de outras... como uma coisa espontânea, não é porque ideologicamente eu gosto delas. Do mesmo modo que isso acontece com as imagens, acontece com palavras. Palavras que são usadas fora de qualquer contexto ideológico, mas que se tornam de uso corrente, portanto elas se tornam chaves interpretativas. Por exemplo, nós sabemos que nas discussões internacionais, os governos são julgados pelo seu respeito aos direitos humanos. Não é isso? Então, por exemplo, Cuba... Ah, Cuba foi condenada por desrespeitar os direitos humanos. Mas daqui a pouco Cuba está na Comissão de Direitos Humanos. Hum? Por que, que isso acontece? É simples, porque direitos humanos não é um conceito, é um fetiche verbal. Ele não corresponde efetivamente a nada. Hum? E a própria noção vamos dizer, de direito, ela já chega a nós esvaziada do seu efetivo conteúdo conceptual e transformada num valor. Ter direito é um valor, é uma coisa boa. Eu digo bom, pode ser bom, mas me diga o que que é. Ah, não sei. Não sei o que é, mas é bom. Na verdade, toda esta conversa de direitos humanos é sempre um pretexto para ampliação do poder do Estado. Sempre. Já expliquei isso até no filme. Do... Jardim neles aflições eu toco no assunto. Então, palavras como essa, direitos humanos, igualdade, etc., tudo isso se emprega na imaginação fora de qualquer conteúdo doutrinal ideológico. E se tornam, vamos dizer, chaves interpretativas que você usa no seu dia a dia. Quantas vezes você fez uma revisão disso aí? Ah, deixa eu rever essas imagens primordiais, por assim dizer, para ver se elas estão me instalando na realidade ou me levando para o mundo da lua. Eu quero dizer, nunca fazer isso. O único lugar que está ensinando a fazer isso é, este, é o meu curso. E mesmo assim, não há condição de eu ensinar sistematicamente. dar exercício, etc. Eu só menciono, a coisa existe e você procure dizer, aprender isso de, de alguma maneira. Certo? Então muito bem. Esses aqui são